Alhamdulillahi Rabbil Alameen As-Salaët wa As-Salaamu Ola Rasoola Muhammadin Ola Aalihi wa Sahbih ijma'in Allah jalla wa ala Fala Nerojim Olajim për tindim dha Fala Nerojim Nesunni për vazhdojmë Dhe saad melejnë Allah jalla wa alam Riyadat e biografi Se peganberit sallallahu alai sallam Dhe merjbilemet Che kandun në kuhën nëti Këm përmanus Peganberit sallallahu alai sallam të ndërënëzër, pasë lamëve që i morë se fisi Beno Musalik, o pregaditët, për me sulmu pegamberin Alehi Sanat Osram, dhe gjithashtut në këtë pasë për asyush të këfës, banënte në një band të jetë strategik, me smekës dhe medines, bashkëpunimi të në koreishët, pjesëmarët të në Uhud, e shumë shka që tjera bënen që pejgamberi sësejmë të ndërmer masa kundur këti fisi. Dhe përmen, kemë përmenur se kjo betej, me qitë rëndësini madhe që e kishte, u shvillua me lehtësi, pandë një, uh, pashkaktuar uh, humbja po viktima në radhët e pejgamberi të lehi salatu o salatu. E veçente këso betej është edhe pjesmarja e madhe e asoj kategorie destruktive të shëqëris, do tëtë monafikve, hipokritave, dyftyrë shavet e së dhe tëtë realisht, ku do që mërë një pjesë i shkaktar një probleme për i gamberit Alehi Salatu o Salam. Dhe pas betje se një orë si betjeja nda i fisit të benë në nostalik, ose a i pusi që i shtë ofërtynë e morejsi, të i përmonën të kimin e kaluar se ata pasaj bete duko u këthuj pejgamberi sa saljav në Medina tentuan që të nëzisi një farloj më spajtimi një lej konflikti në mesin e shobët pejgamberi të alehi së ratuosinot pas që të dështoj kjo dhe nuk pat sukses ata vajtëmish kërkanin ndë një arsyja për të një los autoritetin dhe ndikimin e pejgamberi të alehi së ratuosinot të kemë përmenë si pejnëberi Alehi Saratosera për të heshtur zërat dhe për të angazhuar sahabet në pun të mira që të mbyllet kjo përpjekja e hipokritve u rëzroj që televizit në drehtim të medinës edhe përse nuk është e koha për televizur si përse kemë përnë dhe pas një utimit të gjatë një ditë e një natë unalen me në poshur një vend të caktuar dhe aty ndodhi pas edhe një Gjallet jetër interesantë që përte dhe të të asë mësat, insha Allah. Kër ndalë karavanë i ushtërisë përshuan, pejgamberi sëse me vete kështë e Aishën radiallahu ta'ala anëha, gruja të iësën e këtë utëtë mësatë. Dhe Aishën radiallahu ta'ala anëha ishte dhe tëtë ehipër mbi deve nësaj dhe ka qene njërë në atë koqë që Grova to bëhet një lloj si dhome e vogël e ngarkuar mbi shtëpinë e devës. Thot një lloj ulse e rrethuar me perde, që gryat jetë, një armë e lirë dhe një komodë branda ksoj dhomë të vogël mbi shtëpinë e devës. Atëra Aisha radhiyallahu anha kur u ndal karavani edhe ajo zbritja atë ka do në kryjë nevojët e sajë personale dhe është këthyër që të këthetë në vendin e sajë. Kor është këthyër që të këthetë në vendin e sajë, të hipë në vendin e sajë, shese nuk e ka me vete një lej qëfore që një kështë e huazuar motra e sajë. Po një kështë edhe një lej qëfore me vete që në të sërisit me te, e pasë nuk e ka me vete. Dhe në atë në ngut i pëmenduar fare, u këthyë, që është shikon të se ku ka mujtë me i rapër me e gjithë. Dhe dirësaj e kër kërkon kër të kër qaforë kër kër nësaj, pejganberi s.a.s. me uren që të levizin, karavanën në, në, në dretim të Medines. Dhe ta që ishim përgjegjes që të zvresin atë dhomën e ajshës dhe prapë të ngrejnë mideve, e kapën atë dhomën, dhe nuk e këshin vrejtë se ajshë nuk është brenda. Dhe se ajshë e ishte ereje dhe ishte gjithashtu do të dotatë në ndë fizik e dëpt nuk, nuk paracestet nështë në një barë caktuar andaj ata e kapën ato e vendatë duke minduar se Aisha është, është brendat dhe filloj karavani më u këthi për Medina ndërse Aisha pasaj e gjetjat bërëzikënët dhe mon qaforën u këthi e dhe kur u këthi e pasaj nuk është karavani ato jatë dhe këtu filloj një një njërri interesanta që në histori në islami një një një një një një një një n e një akuzë të rëndë që ju bë ajshë së radiallahu të ala anë. Në këtë gjallë e kemi tëjtuar detalisht në ciklën e ligeratëve që kanë të bëjmë me rëfime të Kur'anit, nga se këtë rëfime Kur'anit për mënë, dhe atyja e kam lezuar, dhe më dhe në të tërsi në gjallën, që kam marrë një ligeratë të të tërë, një orë të të të të në e kam marrë veç me lezu në gjallën të të të të të të të t ne prasnim i partizënt të Xandërsë a thuall çfarë ndodhi dhe pastaj të marrim dobitë duhura të kësaj ngjarje. Ai që kur u kthye nuk e pa aty karavanin dhe ul në advent duke shpresuar se ata pas onjë darësit e caktuar do të, të vrinë se nuk është aty të kthehen më marr aty pikësh ku kanë ku kanë humbur. Dhe ai është i lutur dhe ul tek vendi i caktuar pikësh aty ku edhe U ndon nga karavani dhe kësosedhgurjuën ata. Dilan ka sa të, të piga mbetën so sodan pjesëmarrës në këtë betej, kishte mbetur për ashtu caktuar pak më mbrapa. Safwan ibn Mu'attal al-Zakwani, radiyallahu ta'ala anhu, ishte ky sahabi që kishte mbetur mbrapa. Dhe duke u ofruar ai po ishte një objekt ezi, deri sa po ofrohet po as është, është, është grua. Kur u ofrua, e pasën Aisha radiyallahu ta'ala anha vë kur e pa tha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kë duan e fatkeçisë që thotë me shoqtarit kur do diçka, me vërtetë një sprov, se mund mendohet do të çka po ndodhet, këso që gruaja e pejgamberit sa selam e vetmua në shkëtin. Ata Aisha radhiyallahu taala anha kur shoqërfar kanë ndodhur, do thotë mbulohet në specit, kuptim do të thonë ka qenë e buruar por mbulon fytyrën e saj dhe Saflani radiyallahu ta'ala anhu, vot e ul devën ti, e tij dhe ia kshay Aisha që tip në këtë devë. Aisha flot për dashurinë më të vërtetë skaishme tek ti burri, ose si është kujdes për të dhe sidomos realisht ka ka ka respektuar në skaishmëri, eh privacin dhe nderin dhe edhe gjithçka që ka për me një grua dhe si e ka është kujdesur për të derisa e ka dorëzu tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, këngjolet tash ishte një mundësi ere për dhe më thonë munafikat në Medina që të inicojnë edhe një fushat të rej këndër pegamberit sallallahu aleyhi wa sallam dhe duke koha fruar safruani me Aishën radiallahu ta'ala an huma dhe të Medina's galersia munafikat këshojnë që është kë duke arru Aishën radiallahu ta'ala an adhe vren që nuk është me pegamberin sallallahu aleyhi wa sallam dhe këtu të është gjallët të më thonë një një fushat e rej kunder familjes e pegamberit Alehi Sratusov dhe një, me dëvartet, iniciativë të jetë rëzikshme, që rëzikon të tërshëshrinë e asaj, e asaj, ku e si kërse këna me prane, insha Allah, përta. Aisha nuk dhe të azi që fa përndod, mirë po, kështë dhimbje, kështë e smut, dhe thot, aisha radiallahu taheran, a thot, nuk dhja që fa përndod dhe që fa për poflitit për, për, për mua, mirë po, kujdesi pegametës apo promujse shumë i madh. Dhe për dhele, dhe ata dëmijës janë shumë vërëtur. Kësaj rande nuk e gjeje atë kujdes. Donë lajmish të përhap, pegametës ose mësti lënduar dhe nuk i thon të hash asgjë. Pritë derisa don situata të qartësohet, mirë po edhe raport bashën e mbantën në distancë jo për shkak të ndryshimit, por për shkak të ngarkesës dhe problemeve që isë shkaktuar nga kjo, nga kjo shpifje aftë. Dhe bonë vetë filluan, domthon se të thurrin shpifti edhe akuza se gruaja e pejgamberit e sas, realisht ka qenë vetëm uan shketin ku e dimë ne çfarë kanë duat me çfarë ka bërë don fjalë vetëtet bananit pa hikshme jo njerëzore në adresë të familjes së pejgamberit e shalli sallallahu alaihi wasallam atë Aisha radhiyallahu ta'ala në një rast do një një të dalë me një nevojë caktuar dhe në shoqëri ka një tafir me të saj don mistahi që stonjë ofërti e u bë kur që u bë kur kujdese për e, dhon, e mistahot, e të. Aishan, në kët, në kët, në moun, e donë <tostim> nëna e Mistahut e shoshën te Aisha në këtë në këtë donë dalje dhe në momentin caktuar ajo donë merr thuo ose xhumë radhë thot mirë për Mistahën. Nëse Mistahri ka marrë pjesë në betër dhe Aisha radhiyallahu ta'ala pa ditë aj nuk dish po ndu thot mos fol për njërin që ka marrë pjesë në betër. Thot nuk din ti çfarë po flet a jap ton. Do çfarë po los ditë. Çfarë po ndodh? Të filloj me të ligusë këto këto po ndodha. Atë ojshët mërohet nga kjo që ka dëgjuar, të padyshim se ka plot mërzia dhe pikëllimi dhe vaji dhe loti këto mërat, dhe kur shkon në shtëpi e kupton pse pejgamberi sa sallam po e merr një lloj distance caktuar vetëm emocionale. Ojshë thot vetëm nuk është engërësia e ti as gjithëti nuk është musliman vërtet. Asgjë, absolutisht vetëma e ngrëcija e zakonësh me ti tashmë mungën te. Atër Aisha radiallahu ta'ala në thotë, oj, dërguar e Allah, a mi aprije shkaj të këprinte mi disa ditë, me shkutik, a edhe në me shkutik të këprinte saj, të këbaba e se bubeke të minën saj që, shikante, ndoshta po gjenë dhe një lejmë nga ona e tyra pëtër. Dhe shkon Aisha radiallahu ta'ala në ndërsa pejgamberi sa salëm, në mbetet në këtë në gjarje kët, i gutuar, i ngarkuar, nuk din që farë përndod, shpallë nuk vinte, s'kishtë shpallëja dhe ishte përpësuar pegameroj për që problemet me i gjithë me shpallëja dhe vendosë më konsultu me njësa shokët e tijenë. Konsultuat me Aliun r.a. dhe konsultuat me Usami i bënzejdi. Dhe po të shimë se Usami i athët i arë ja, r.a kjo është gryja jote, kjo është deri jote. Vullallai nuk ka pikë dyshimi të. Ne këso thonin shumica ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata nuk dinin çfarë puno duat, ata nuk dinin çfarë kanë duat. Realisht mirë po nisesh nga mendimi i mirë, nga esenca, nga baza, nga origjina, domthonë asoj që njihnin për ashra radiallahu taala anha. Ne pejgamberi son mori konsultat gjithsa rrugët shpinin në drejtim të asoj që kjo shpifja, duke pasur arsyesë se kush e mund të hershte këtballa, Abdullah ibn Abi Mas'udi ai që pikrisht para pak ditëve tentoi në një tjetër me ngjall një lloj përqore në mes në sahabë të sahabëve të pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam dhe u bote për mua. Pra vëllezhan e u bënën sulli me vërtet e teprojnë këtë çështim ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në format të drejshme. Në një ditë në, në Uhud çfarë bëri e vazhdimisht pasaj tash në këtë betejë tendenca me përqore rrethuesë tash një lloj se familjes u bote për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dorën xamin. I mlodhë ashtët e tij dhe i tha kush po më mfton kundërtinjerë që po më shqetëson edhe kundërtinjerë që po domthon bën probleme të vazhdueshme pa përmend kush është ajo. Ël po aludonte ndikoj që realisht vazdimisht është burimi i problemeve. Vazdimisht është burimi i i telasheve dhe problem edhe dhe, dhe, dhe, dhe burim i çdo përpjekje për përqëre dhe, dhe, dhe, dhe problem në Medinë atër ungrit Sadi bërë muadhe, radhe Allah të alani, unë kësë abij madhë, dhe njëri nga pristë e nësarve, thaë jërë Rasul Allah, nësë është për një dhe, dhe dhe një se ka posë, nësarë kanë qenë eftë dhe kanë qenë khazrej, dhe nësë është joni, thaë na të rahatojmë, nësë është i, i, i të tjerve, prapë na jemi me ty kunder të jetë. Dhe, subhanë Allah, si tata, fillaj mu përsh në situatët të, të të të tensioneve, të thashefëmëve, edhe njerës të mirë nga njerës më halën mund të përfshjën dhe një aferë, jo qëllimisht, një po është, është klima atil, mhalla, është frime atil që ta, mund njerë let me nga bu. Dhe Sadi Bënubada, njerën nga gjithashtë, prejste e nësarve, e kapi e një lëj, dhe është ta, pa të njëmaj, ka që njerën ka kabu, e kapi një fa lëj, dhe më thonë, e, themë qoftë kush thim është një inati se e dëntesë, domthonë bëhet fjalë për abllajën Ubej besuni se si nisi nga fisi sadi fjall, i Sadit të ibn Ovadës. Tha pse mund të quaj teatri me ton këtë fjalë? I bën të sigurt që këta nuk janë të aftë mu marr me me me, me anëtar të fisit të tyre. Edhe fillon mu ngrit zërat, a nuk, nuk guxon askush, desoj se ne jemi këtu, apo askush nga ne me i bëj problem. Filluam mu ngrit zërat saqë donon u rrezikua situata që brenda xhamisë të askalon te ndonjë konflikt më të mësh subhanallahu donon më ashabët e pejgamberit alaihi sallam dorsof pejgambër si çështë tëbardhë derisa u qetcuan pushuan zot dhe doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donë kishin gatjurma që që që, që shkaktuan gan gan gan këspruv dhe kështu vazhdoi një mujë të ndozët pejgambër deltë hynte këto një, një, një, një situatë e zymt Medinë një, një një një problem një një një, një, një Mërzi kolektive shoqërore nuk dië çfarë po ndodhte, bëi fjalë për familjen e pejgamberit aleyhis sallam. Dhe pas një muaji nuk ka shpallje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendos më shku tek Aisha radhiyallahu taala, me atë që ishte të kute, ende tek Abu Bakri radhiyallahu taala, ishte tek printe Esaj. Atë rthat Aisha radhiyallahu taala, ajo u ul te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mjedhë dhe më tha di sofia i thë o oh, Aisha, kjo është hera e parë pas një muaj, që pejgamberin i sotë thë një më fletë kujna, i fletë Aisha së radiallahu ta'ala në lidhe me këtë qështë që i thë o oh, Aisha, nëse ji e pasër, Allahu gjëllën lëna, kam e të pasërru. On nuk dë bëjnë të bojnë në domë këtë shpifje, as kjo fushat, on nëse pejgamberin, e dinte burimin, dhe dinte qëfar përboj, mirë, po i duhej, i duhej, nëmesht, argument i qarë q erranukat kat kat parpietë për mënyrëllos në derë aty do padyshëm të ndrohet nuk ishte atë këto rrethona letës me ngjall dyshim apo një grua vetmuash këtij ka lënë domthonë kilometra me një thuj fali mendon se ka mos mundësi pa me dotë gjithë të rrethot ajo është e pastë padyshëm a është e kundërshtme por ne e sens për një azë me zamra smutar të mjaftueshëm si rrethon për të ngjall dyshimën atë dilemën atë Dhe një mujë ditë kështu pegamberës më sikur se përmana, në onë, përpjeku në këtë aspek, konsultohëm me këtë, thëshëtëm me fjallë, zjarë i këse shpifje në dizë e i vazhdimisht, vazhdimisht. Dhe i nësa pas një muaj, pegamberës më shkajtë të këajshën radiallahu ta'alan, uedhë dhe i tha këto fjallë. Nësi ji e pasër, fese ju berri u killa. Allah Gjallera ka me të pasëru. Allah Gjallera nuk do të lenë kjo punë k ka më nërbu Allah u Gjellohu ala shenja që ti e pasr ndërsa inkunti këtë elmem ti bidhëmbin nëse të ka shku menja ose ke bërë diqë nga e qëtë nuk duhet me bo atër përndohet e ka Allahu sërubi kur përndohet e ka Allahu Zotë Gjellohu e e fshim me katët dhe filloj për këtë me enzit për për përndima në qofë se ka ndohet dhe qka atër Aishë radiallahu ta'ala në thotë pas didve me lot e me vajt vazhdu shumë nuk qanë të vazhdimisht, a ishe natën ditën nuk nalej, ashe ishte të akuzën ronke për ta. Tha, të sa të subhanë Allah, mund dalin lot dhe përthoj se u than në më hon kanalet e e lotit, më men nga kja që i tha pegame, së më të kuptim e kuptoj si një lej edhe dyshimi në te atër i tha baba saj o baba jemë e gjithë vërësullë Allah Ja peani për diçë pejgamber të son. Ç'të çka di për mua? Sa u bë krahasishtin krizën qrate, dha ishte një telasha, një problem, më vona çfarë tonta? Ta fa bimë u jibe, çka më i thon këtë pejgamber? Çka më thonë namtë? Në çka mund na më thonë me që dëmon e e e e fikë zgjat të kësaj shprua dhe të kësaj shpijë. Çka më thon? Pastaj ai she e kthau kokën ka nëna sa i tha. O unë na ime. Ja peani për diçë pejgamber të son pra po do na vetat çka ti tha pegava çka më i thonë më sku do si më përziç Aisha razi Allahu ta'ala anha don tha e di se jam e pastë dhe Aisha thotë nuk kam ditë shumë kuran për mëshëm do kuptoj doon kam më në rë kam mësuar mirë po ju modesti e Aisha sa po po dhe kam qenë bindur se Allahu gjen nëna komën pastrua thotë mirë po kur nuk ka shkumbënas se do tjetë të jetë kjo përmes ajeteve. O menjëherë Allahu Kurani ka qen shumë më madh. At Ajsha unë ndiej vetëm që jam shumë më ulët, shumë më pa vlerë. Pse Allahu xhalleu ala më fol për mua në ajete. Mirë, por mendoj se janë të qen Allah një ondër pejgamberi saum ose në forma caktuar vem Xhibrili, mirë, por me ajete kur nuk ka shkumbënas se kjo do të ndodhë. Dhe ju thash, përgjigjja ime është ashtu si kurse fa baba Yusufit qëfar thaë baba i sëfët? Pe sabrën gjemilë sëm kamik mu pas sabrën bohën Wallahun musta'an wa'ala mahtasifun Allahun mu me aftan si ndihmta dhe përkras në atë që pa, po pa ma përshkruan ju mua kështhaa Jusufi kërë kështhaa Jakubi alë isem kër e humbi dhjanë ti Jusufi në po qfarë të temën? unë e di që ju baba i Jakubi, baba i Jusufi e dhene se ta po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po Po shpifin, nuk është të fërdej që kanë gërën ujko. Po qëka të them? Nuk kam argument, nuk kam fakte. Qëka të ju them të atërpës? Sabër në gjemil. On dhe të bëjë sabër. E Allah u këmë e mdihmu këndër kësëna që jo po shpifni për muafë. Thot, është a posa i lezoa këto jetë e këtheva shpinën, jo këtheva të gjithë dhe shpinën, apo dhe, më thonë, pritja që zotë i gjenë leuala të bën z dhe përgjambërës nuk kanë kaluar pak qaste, prej asoj në gjare pak momente, të dhe filloj që, dhe mënë, të hynë në gjendje, që ishtë të i tirë ku vindë të shpalja, të pejnë, garkiesa, dhe përgjambërës në kështë ngarkesa, do në djërësitej, vrejë ngarkesa, dhe që ka përndot, e, o është e kështë mësur, se është e gruja e ti, e dindë se shpalja po vjenë ato, dhe subhanallah, ishtën aji në të tesurës nur, Në tonë që Allahu Gjallar i zbiti prejtit 19 dhe i nejtit 20 i zbiti në këtu minë të Allahu Gjallar a për ega mërë e sa mëse inë në lidin e gjaur bil efki, osë vëtë në minë kumë Ata që e sëllën këtë shpifje, janë një palë një grupë ju, e juve e quajtë Allahu shpifje dhe pasaj fillaj Allahu me e trajtu, dhe më honë si ka ndodhë e si është dashtë më usilë jo dhe disa uzime të rëndësishme dhe shumët nevajshme për besimtarët kur jinna situata e tillë na kur botiu për shpiftje, për afera, për akuzë ndaj besimtarëve muslimanë të ndershëm që vinin nga qarqe të ndryshme, sikur se ishin qarqet e hipokritëve dy ftyshave në Medinë. E pastë ndodhi kjo, atëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam erdhen me përgoj Ajshën dhe tha: "Ajsha për gjo, për këtë ditë ka sht mada që Allah xhallahu ka zbrit ajete. Ajsha nuk besonte se Allah ka zbrit ajete për ta. Ajo ditë që po diçuj shkonin pasu mi po majete sikurse ka majera atara normalisht Aisha i tha pegam se ja rasulullah ashpiteje api Allahut i tha pi Allahut asht Allahu xhallahu ata ka pasru ton jo unë ndonëse ku po as diçka që unë jam vërtetuar mirë po Allahu xhallahu ka ditë ajte për ty atë Aisha bën sejdët falënderimi te Allahu xhallahu për kët begati ka sht madha dhe kthehet disponim dhe kthehet padyshim domthonë njëmëturia një shtëfin e pejgamberit Alehi Sëratosën dhe Ebu Bekri e kupton se unë e ka dit minë po, tashmë dhe kjojë një një njërje realisht që edhe të regoje dhisa njerës qëfar karakteri kanë kushë janë ta e kështë maradhe e ndërta ishte edhe mistahu i afert i Ebu Bekri r.a. nëjë qëli realisht profiton të vërdimin nga Ebu Bekri Ebu Bekri kujdesi për të e materialisht unë indihmën të e përkratë. Thë e, kër zbetën nëto jetë, e Bëkri tha, pre e kësë o dite, mistahi, në në në fundë, përkrajimin dhe ti. Në më akabu këtë shërë, ka qenë pjesë e, e këso i shpifje, nuk e këm pasë bërqë. I në shpa Allah Gjallohra, bërshdën ma jetë në surën nur, në më duke në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n armicit, apo, nga se a nuk e një dëshqishja, dhe Allah ju ha me u falë. Dhe e u beket dhe të bele, po, një ara, po, një ara, kam një vemi më falë, qështë jo, dhe vazhdojmë prapë me indimumë i stajtë, në një përpike që, dhe që qe, të qetsuë se tata, mësë shkakturën qarje dhe t'yre në shqoqëri, për kërështë ashtë si kurse, e dëshqërenin mëna fika të fështët. Dhe, për dëshqë dhe ishte një përpjek e medri për përqarë dhe të soptim të rëzim të shëqëris, e që përfundojnë të mirën e të mirëve, përfundojnë të mirën e, e, e të devaçmive, në, në, në, në, në fëvarë të njërët në dershën, si kurse gjithë mund, epilogu përfundimtar është, si kurse Allah thotë, unë aqlipër e tu ilmë të hu, il të qinë. Përfundimi të akonë gjithë mund të devaçmive, po duhet pak, pak sabër atë. Këtë në gjare ka shumë, do bi shumë uh, urësi të mnaja të rëndësishme për neve, e që do të fillojnë në shola me i të rejtu nga takimi arshëm. Mirë po pata të shiqen këtë takimi, në monë me të më bu një prezendim të përgjithim të këtë në gjare me disa detaje, e përse si kur që të thashtë, shumë detaje nuk jam përmenë në këtë shpalosja, përshka këtë kohës dhe natyrisë dhe desit e, e sabaho që kemi. Mirë po, më hamë d Kë, e legjenda që e kemi murtuar ngjarja që tradhiti Medinën. Në fakt e kishte tradhitur Medinën, por elhamdullah përfundoi në të mirën e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe gruas dhe familjes dhe shokëve të tij. Kjo ishte një ngjarje si me rëndësi që sikurse përmandohet fillojmë shoham nga takimi i afërm me Ishpolos, bisopë i Dobijës dhe Kursive që neve na duan me i, i kuptuar në lidhje me këtë ngjarje. Allahu xhënë na ruajt nga sherrri i gjithdo keqbërës, i gjithdo ziliqari, nga që shpife dhe akuz, nga nga që të levonë në rua që edhe nga shkiri kësoj, po dhe që masta gabi meshtë, jo që dojmë shumë të përfrijemi, nga fushota që mund të jetë viktim njëri i ndershëm, njëri, njëri, njëri, njëri i mirë, njëri i pafajshëm. Allah ishtë për lejë për rëmendjen, për sabrën, për i takim nashëm, në zotë i ruajtë. Asarba, mëllamë, mëllamë, mëllamë, më